La Biblioteca Can Baratau s'apropa al Tiant al dia. Doncs és moment d'acostar-nos fins a la Biblioteca Can Baratau i parlant nos la amb la seva directora, Núria Fabregàs, Molt bon dia. Hola, bon dia a tots. Que la biblioteca, de moment a l'estiu, no s'ha aturat. No. Uh, L'únic que fem és reduir una mica l'horari. Veureu que els dissabtes de juliol i agost està tancada, uh -huh. però es manté la resta de l'horari. Que això és diferència d'altres anys anteriors, que alguna vegada havíeu tancat a l'agost, no? No, nosaltres l'agost no hem tancat mai. De fet, no tanquem la biblioteca. Sí no ho fent torns i... Sí, sí, sí. sí. En I, I reduir biblioteques... una mica la jornada sí, i ja està. sí s'utilitza bastant també hores de porta tancada per organitzar també tota la tardor Clar. però tancar no, és una filosofia de la biblioteca de no tancar mai, mm -hmm. vaja, vaja un període així seguit, no. llarg no? sí, sí, sí sí molt bé, doncs ens posem ja a les piles i anem sí. a més recursos que ens ofereix la biblioteca com per exemple què? mira, avui us parlarem de dos webs que ens han semblat interessants un és el que llegeixes mm -hmm. i per reconèixer'l heu d'entrar a les 3 ve que llegeixes .cat. El que llegeixes, o més conegut com a QL, és un fòrum sobre llibres que va néixer l'abril de l'any 2008. La idea va sorgir... per aquí, el dia de Sant Jordi, el no? El dia de Sant Jordi, com no, El oi? 23, sí. sí. La idea va sorgir a partir d'una primera experiència l'any 2005, que va ser l'any del llibre i la lectura, quan es va posar en marxa un programa que es deia Que llegeixes? Connecta't als llibres i consistia en un joc sobre llibres a internet que va durar tres mesos. I aquest nou fòrum, el que llegeixes, parteix de, de les mateixes premisses que aquell primer QL, però ara ofereix moltes més possibilitats. Per, per exemple, exemple, exemple que tenim per aquí, no? Llibertat per parlar de tota mena de llibres mm -hmm. i sobre qualsevol qüestió a l'entorn dels llibres, crear una biblioteca conjunta de llibres, jugar i riure a través dels llibres i la lectura i, sobretot, ajudar a la prescripció de llibres entre lectors, deixant per una vegada la crítica i l'acadèmia de banda. Eh? O sigui, que és una, aquella qüestió tan important que és dir aviam, què llegeixo, no? Que nosaltres aquí cada setmana proposa'm un llibre a través de la secció de llibres sí. però això de, de dir ostres, m'acabo de llegir aquell, aquest llibre m'ha encantat i el vull recomanar, recomanar per, això, per això i per això, no? Donar els arguments. Sí, recomanar i deixar-se recomanar també. Pla. Llavors, podríem dir que és un gran espai d'intercanvi d'opinió i la gràcia que té és que engloba totes les edats i cada usuari pot trobar una mica un grup generacional on, on hi troba el seu lloc o sigui que inclús, no ho sé, ara estic pensant que si hem de regalar un llibre a algú de 12 anys i no sabem mm. molt bé exacte. què fer no? doncs sí, potser sí, sí. si anem al fòrum dedicat a aquesta edat doncs sí. podrem veure que és el que més agrada no? exacte, i és una mica el dia de, dels gustos tindríem el fòrum Ploma que és el fòrum dels adults després el fòrum Boli que és el dels joves, i el fòrum Llapis, que és el dels nens. O sigui, és de sigui, molt ben representat, eh? Sí. Darrere d'aquest que llegeixes hi ha un equip QL que està format per persones diverses que ajuden en la producció, la programació, la creació de continguts i la moderació del fòrum i que treballa intensament, i diàriament perquè funcioni amb tanta precisió com la tecnologia i la capacitat humana ens, perme ens permet, vaja. Però clar, en aquest cas hem de dir que llavors no és un web que estigui totalment lliure mm. i que tothom digui la seva i que no hi hagi una mica de coordinació i d'endreçar, de, sinó que hi ha persones al darrere que sí, sí que estan una mica vigilants, no? Exacte. I penso que és important quan es tracta d'un web on hi participen infants. Clar. Aquí no? hi ha d'haver una mica de, de guiatge, aquí. No? Uh -huh. Les persones que trobarem més sovint és l'Admina, que és la moderadora i coordinadora de tot el fòrum, la Zavara, que és la moderadora principal, i la Montse, que modera la secció Boli i Llapis. O sigui que tenim una persona pels joves i pels infants. Molt bé com tu deies, doncs especialment ressenyable perquè és una franja d'edat doncs que sí que cal una mica això que dèiem sí. supervisió, no? Sí, i orientació. També trobarem l'Oriol SJ sí. que s'empesca a tots els jocs en Gep Ferret que ens ens, aporta, ens diverteix amb els crucigrames mm -hmm. i les superpreguntes o en Carles d'Antaviana que ens resol tots els problemes tècnics que li plantegem. Per tant veiem que hi ha al darrere hi ha un suport tècnic important amb nom, amb nom i cognom no? Clar, i que hi ha una mica de tot no? que, que hi ha qui s'especialitza en uh, l'espai juvenil infantil i aquí també en aquesta animació sí. dels fòrums que també és important eh, sí. animar-los? Sí sí sí. La veritat és que està divert i cada persona s'encarrega doncs, d'una cosa diferent uh -huh. llavors jo el que us recomanaria hi ha diverses seccions hi ha una, una secció que es diu Biblioteca QL i aquí podem trobar tots els llibres d'aquesta biblioteca en general que és una biblioteca que construïm entre tots podem mirar què diuen els altres que llegistes perquè es diuen així els... ja s'han qualificat i tot a, a el, amb un sobrenom exacte, no? els que estan aquí posats en aquest web es diuen així llavors podem afegir llibres que trobem a faltar, llibres que ens han agradat i que pensem que en aquesta biblioteca QL hi podrien ser, però abans, per evitar duplicitats hem de mirar que el llibre no hi sigui. Clar, o sigui que si, per exemple, eh, ens han recomanat un llibre, algun amic, i volem dir, doncs, a veure què diuen per aquí, no?, a veure si estan d'acord i si és una qüestió majoritària que és un llibre recomanable, doncs també el podem anar a buscar i si no hi és, doncs ja farem nosaltres sí, la ressenya, no? Sí, sí, podem proposar-lo i, i també apareix el llibre, no?, uh -huh. I eh, després tindríem un espai que es diu Vincloteca, on hi, on hi podem trobar exposicions virtuals sobre llibres. Per exemple, una exposició que es diu Llegim, que és una exposició que en el seu moment va ser presencial, però es va convertir en virtual. I és o sigui, un espai... que li donen més vida no? més vida de la que va tenint el Exacte. seu moment físicament sí, sí, sí. ara la té la xarxa de fet està aquí fixa no? uh -huh. llavors s'explica el qui, el què, el com el per què, l'on i el quan llegim a partir d'experiències d'autors de, de llibres, de lectors i altres professionals del sector i és una exposició que desperta la curiositat i val la pena fer una passejada o sigui, virtual, és, en són cas. les uh, sis preguntes periodístiques que ha de tenir una notícia en aquest cas sí. traspassat al món de la lectura del per què no? el per sí. què, el com, el quan i diferents punts de vista, no des del que escriu el llibre el que el llegeix i uh -huh. el que entra mig no també Clar. després hi trobaríem l'exposició de l'escriptor al lector aquí s'explica el procés del llibre des de que surt de les mans de l'escriptor fins que arriba a les del lector. És una exposició didàctica que ens ajuda a entendre el procés del manuscrit, vull dir manuscrit, manuscritia ja no sé si... Home... Algú, mm, algú escriu a mà, però es diu així encara, del manuscrit. Sí, manuscrit, manuscrit eh, que no ha estat modificat encara per l'editor, no? Exacte. Ho entendrem sí, així. Sí, sí, sí, fins que és el llibre enquadernat Clar. i trobem a la prestatgeria. Home, les notes, sí que és veritat que, manus, és veritat que ho fem tot amb internet, no? Ai, amb ordinador, però les notes de l'editor potser es fan a, sí, a mà, no sí, ho sé. Sí, sí, sí, No sé. Vaja, ja, tot el tema de les malagades. Hi haurà, de tot, hi haurà sí. de tot, sí. I després hi ha un apartat també interessant que es diu les llibreries on us parla de llibreries virtuals per exemple tenim la central la casa del llibre l'AIE, la llibreria Ona o una llibreria que és únicament digital que és les3bdobles.llibres.com uh -huh. i després ens recomana llibreries especialitzades o llibres on ai, llibreries on els llibreters seran una mica més propers a nosaltres com pot ser la llibreria Robafaves de Mataró, sí. és una llibreria molt recomanable, després la llibreria El Petit Príncep, que està a Barcelona i és una llibreria només infantil i juvenil, uh -huh. després eh, hi ha Casa Anita, que també és molt interessant, és una petita llibreria molt acollidora al barri de Gràcia, i després també ens recomana el Club Super3 com a espai així de, de trobada, i que ja és molt conegut per als O sigui, tots no? els apassionats del món dels llibres en aquest web trobaran doncs, tot allò que els interessi, ah, sí, no? Perquè sí, sí, tot sí. Perquè tindrem totes les recomanacions de les llibreries en les quals podrem parlar amb l'editor i ens podrà recomanar, i ens podrà, no? Eh, cada sí. Que d'aquells ja no n'hi ha tant, de, del llibreter no n'hi ha molts, eh? De fet, és per, jo penso que és per persones que realment s'estimin al món del llibre, no? Perquè és que és tot ben bé al voltant del món del llibre i no només el, la seva aportació sinó tot, tot el que poden trobar a part de llibreries també es parla de biblioteques també hi ha un directori amb totes les biblioteques de Catalunya, d'una manera que és fàcil de trobar-hi la del teu poble uh -huh. i després també se'ns parla del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil que per part dels bibliotecaris és molt conegut, però a la gran població... Vaja, Potser falta una no... mica, no? Sí, no, no, no es coneix gaire. No? Llavors és una, és una entitat que de fet és una federació d'organismes que promou i difon el llibre infantil i juvenil i la lectura i organitza una sèrie d'activitats que després es fan a les biblioteques, com és el, el Premi Protagonista Jove, el Premi L'Atrapa Llibres, que la biblioteca fem cada any i també organitza el Saló del Llibre Infantil i Juvenil, que de fet sí que és un espai on els infants poden passar-s'ho molt bé i, i que hi ja és una activitat sí, molt consolidada. Sí, cada setmana direm que no hi ha recursos per, relacionats amb la lectura pels joves, eh? Sí, sí. sí. Mm, I, perquè n'hi ha i molts. I aquest, per exemple, doncs ens ha agradat per el que hem dit al principi, no? Perquè està treballat i al darrere hi ha gent que contínuament fa que funcioni no? doncs recordem l'adreça que és www.quiesgeix.cat i aquest és el web que recomanem avui però tenim altres recursos també digitals sí. també si ens dona temps us recomanaria un altre web molt interessant mm. que seria el www.quiosc.cat uh, això és un web on tu pots uh, llegir les revistes en català, però el que pots fer és consultar l'últim número d'una manera gratuïta. Íntegra, no? O sigui, sí. Tot l'últim número no és allò que tots veiem sencer. algun article que publica en el seu web, no. Tota no, la revista. Sí, veureu que hi ha. L'últim número tot està escanejat. Vas mm -hmm. passant les pàgines i trobareu revistes de diferents temàtiques. De fet, hi ha més de 40 revistes. Són les revistes publicades en català i tot això està promogut per l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català, l'APEC, en coordinació amb les biblioteques de Catalunya, les biblioteques públiques, bàsicament. Llavors hi trobarem temàtiques molt diverses, com pot ser agricultura i món rural, arquitectura, arts plàstiques, casaments, cinema, comunicació, cultura i actualitat, cultura popular, educació en el lleure, gastronomia, història revista infantil i juvenil, de música, de natura, de pedagogia, de religió i societat, de salut i família i viatges i turisme. O sigui, una, una mica us, de tot. Alguns títols us sonaran ara quan us els digui. Per exemple, la revista Cuina, uh -huh. pot ser també haverà una que sigui força coneguda, la revista End de Roc, uh -huh. l'Escola Catalana, Estris, les per infants, la revista Descobrir, també de viatges, no? Sí després trobaríem la revista Infància, la Sapiens per aquí veig també Sapiens, que també és una molt interessant, Viure en família, que és una revista que, que està força bé també per la cara a tot el món dels nens, Serra d'Or, Vaja, Nubis, per exemple, per preparar el casament... Clar. O sigui, tot de revistes, com dèiem, de temàtica molt diversa i que ens la podem uh, consultar a través d'internet de manera íntegra, uh, però amb el P d'IF, és a dir, amb sí. la mateixa edició que podríem trobar en l'edició paper. Exacte, però cal recalcar que només és l'últim número, eh? Uh -huh. No és després... que hi hagi allà un, tot un arxiu, no. No, després el que ofereix aquesta web és una subscripció digital molt més econòmica que la que seria en paper, no? Uh -huh. I ja està. Però vaja, és una iniciativa interessant. Llavors, per poder entrar en, en aquesta forma de, de consulta gratuïta d'últim número, s'ha de posar les 3 wkiosccat barra biblioteques. Molt bé. Perquè és una cosa conjunta, un acord amb uh -huh. les biblioteques. I l'objectiu, doncs, és difondre la revista en català, que n'hi ha molta i de qualitat. Clar. Molt bé, doncs uh, avui ens hem sumergit a la xarxa sí. per veure dels recursos que ens dona, que sabem que són infinits, però que de tant en tant fem una mica de, de subratllar algunes propostes concretes que, que també està bé, no? sí, que ens sí. aturem en alguna proposta en concret. Ens hem aturat a aquellesgeixes.cat i també a kiosc.cat. Núria, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres i a